після чого отаман вирішив заїхати в Мотронинський монастир, там улаштувати панну і розпитати, де саме перебувають нині головні сили залізняка. Отець деякан, добре знаючи всі стежки, всі нетрі та яруги Мотронинської пущі, вивів загін на вірну дорогу, і надвечір того ж дня гайдамаки вже підіймалися на круту монастирську гору. Ні в Довгому, ні в Мотронинському лісі вони нікого не зустріли, а їм дуже хотілося дізнатися про успіхи повстання. Цікавість і тривога підганяли подорожніх, тому, вибравшись на монастирський шлях, загін поїхав швидше. Але тут найдус та обставина, що, по-перше, навіть перед самим монастирем шлях був безлюдний, жодної живої душі не побачили гайдамаки, а, по-друге, у вечірній час чомусь мовчали дзвони. «Тревожиться дух мій, – сказав деякон Найді, зненацька осадивши коня, – що ніколи ми не зустріли дорогою, це ще не біда, усе живе пішло в загони, та й годі. А от що дзвони мовчать напередодні свята, то це не гаразд. Я отче вже давно занепокоївся, тому й коня підганяю, – мимохідь зіткнув отаман і гукнув, обернувшись назад. «Пильнуй до да зброї!» Усі відразу насторожились, перевірили зброю і, натягнувши повіддя, стали пильно роздивлятися довкола. У глибині лісу, густішаючи, біля коріння могутніх дубів, уже причаївся присмерк, кругом стояла гнітюча, мертва тиша. З важким передчуттям підіймалися подорожні на Монастирську гору. В одному місці у кущах Найда побачив труп і мовчки показав на нього деяконові. Той під'їхав до мертв'яка, глянув на нього і, повернувшись, шепнув отаманові «Монастирський служка». «Біда!» – тихо кинув отаман і пришпорив коня. «Невже щось трапилось?» – болісно скрикнула Дарина і вихопилась уперед конем. «На Бога, панна, тут небезпечно!» – зупинив її Найда і поскакав у двох з деяконом до того місця, де дорога повертала до святої брами. Перед ними постало видовище, яке прояснило все одразу. Кам'яні стіни брами були пробиті й обвалені. Замість каплиці з янголом на шпилі чорніли обгоріли стовпи й балки. Одна половина воріт, перекосившись, висіла на стовпі, друга розтрощена лежала долі. Висячий міст було зірвано з ланцюгів і кинуто в широкий рів, викопаний довкола муру. Крізь роззявлену пащику брами виднівся уже повитий сутінками монастирський двір. Але позолочені бані головного храму ще блищали високо над мурами, відбиваючи теплі тони призахідного сонця. Тепер не залишалося ніякого сумніву. Монастир захопили вороги. А що не зруйнували його дощенту, то це, певно, через несподівану тривогу, або ж через це, що вирішили зберегти приміщення для католицького кляштора. Гори, зруйновано опору нашу, і з того нам вигукнуло таман. Нашу святиню з жахом сплеснула руками пана і подскакала до брами. «Назад!» – ладно крикнув Найда, – «там засідка». «Ні, пане Атаміне, там немає нікого», – сумно зауважив отець Деякон. Прокляті іроди сплюндрували святиню, перебили братію і втекли, наче злодії, зруйнувавши єдине сполучення з монастирем. А ще б вони там засіли, то браму і місць переглиб. Правда, погодився Найда, пильно розглядаючись довкола. Весь загін уже зібрався біля зруйнованої брами і, скинувши шапки, скрушно Хрестився, закликаючи Бога у свідки такого блюзнірства і даючи безмовну клятву помститися за цю наругу. Кілька гайдамаків об'їхали навколо монастирський вал, але нічого підозрілого не помітили, і кам'яний мур з бійницями вцілів, і рів не був засипаний. Тепер треба було витягти з рову розбитий міст і якось полагодити його, щоб дістатися до монастирського двору. Козаки дружно заходилися біля мосту, а деякан своїм трубним гласом заповзявся потрясати околиці. «Го-го-го-го!» – волав він. «Азовись, то живий! го го Але ніхто не озивався. Тільки луна прокинулась у лісі і сполохано покотила деяконові вигуки кудись у темну далечінь. Найда нетерпляче чекав, коли встановлять міст, Та це не так легко було зробити». Козаки не мали під руками ані підойм, ані вірьовок і голі руть, та на власних спинах виволікали з рову колоди,